припадаючи до його плеча. «Нічим, Сара, ніякої мені подяки від тебе не треба. Ти врятувала нас, і ми повинні волити твою волю. Але ходім». Він м'яко відсторонив від себе дівчину. «Місяць уже хилиться до річки. Не можна гаяти часу. Зайва хвилина може зіпсувати все». Він взяв Сару за руку, і вони рушили хутко вперед. Їм тепер треба було перейти найнебезпечнішу частину дороги – пустирище колокарчми. Дійшовши до краю Левади, Петро і Сара зупинилися в тіні розлогої старої липи і обдивилися кругом. Місяць уже хилився до заходу і здавався тепер великою золотою кулею. «Нікого! – тихо прошепотів Петро. – Здається, ніхто не помітив, що тебе немає дома. Дивися, двері так само замкнуті, навколо тихо». «Еге ж, еге!» – відповіла пошепки Сара. «Вони так кричали, що, мабуть, не чули нічого!» «Ходімо ж, вони можуть почати роз'їжджатися до світанку!» «Ой, Петре!» – придушене ридання вирвалося з грудей Сари, і вона з слізьми припала до грудей парубка. «Не бійся, Сара, заспокойся, спи спокійно, цілу ніч не я від твого дому». І коли що, очі парубка так блиснули під чорними бровами, що Сара й без слів зрозуміла, що жде того, хто б намірився важити на її життя. «Щастя моє, золото моє!» – скрикнула вона тихо, обнявши Петра за шию. Петро палко притиснув до себе дівчину і заговорив глухим уривчастим голосом, отхилячись від неї і дивлячись кудись убік. «Слухай, Сара, зараз нам треба попрощатися, хто знає на який час, а коли той жит, якого батько єднає тобі за чоловіка, коли він собака наважиться, Петре, палко перебила його, Сара, зіймаючи до неба руки, «Богом великим, якого я пізнала в вас, присягаюся тобі, що крім тебе не назву нікого, нікого своїм чоловіком». І коли що, то будь спокійний, не побоюсь й вмерти, щоб лишитися вірної тобі і твоєму Богові, котрий став тепер і моїм. «Мила моя!» – палко промовив Петро, і ніжно пригорнув до себе дівчину. «Господь милосердний не допустить тебе до смерті, він захистить і врятує нас. Пам'ятай лише все, і тільки-но ну, я підсаджу тебе в вікно, ти зараз же зачини його, постарайся закласти все так, як було». «Пам'ятаю, пам'ятаю. Прощай же!» Серце моє, дівчина знову припала до грудей парубка і застигла в пориві німого очею. Якусь хвилину Петро мовчки пригортав її до себе. Маленька хмаринка набігла на місяць і вкрила таємничою тінню всю околицю. Петро на силу відірвався від Сари і промовив рішуче. «Ходім, треба поспішати». Він узяв Сару за руку, і вони кинулися бігти через пустирище. Перебігши його і перескочивши через лісу, вони повернули в провулок і дійшли до плоту, що оточував корчму. Петро переліз через плід, пересадив сару, і ховаючись у довгій тіні, що простяглася від корчми, вони нечутно підкралися до вікна сареної світлиці. І, затаївши подих, зупинилися коло стіни. Сарене вікно лишалося відчинене, так як вона його й покинула. А крізь щільно зачинені вікна великої світлиці – Просочувалися тоненькі, як волосинка, смужки світла, і чути було голоси. Парубок з полегкістю зітхнув. «Вони не помітили», – прошепотів він упевнено. «Прощай же, серце моє! Прощай, мій соколи! Прощай, моє щастя!» Сара обняла Петра за шию і припала до нього довгим беззвучним поцілунком. Петро підняв її, мов пір'їнку, підсадив у вікно, ще раз припав до її гарячих уст, ще раз прошепотів їй. Пам'ятай усе, і хутко зник у тіні. Зоставшись сама в своїй світличці, Сара насамперед скинула сукню і, нечутно підкравшись до своєї засідки, замерла, чуйно насторожившись. Але в сусідній кімнаті не чути було нічого. «Що це? Чи не пороз'їжджалися вони всі? – здивовано подумала Сара. Але в цей час у кімнаті почувся шепіт, а потім голосно й озлоблено загорив рабин – Пам'ятай же, Гершку, і зроби все точнісінько так, як ми сьогодні вирішили. Через три дні, як вийдеш з дочкою в Умань, по дорозі заїдь у Лисянку і розкажи губернатору все, що знаєш про цих проклятих гоїв-гайдамаків. Нехай ляхи покарають їх так, щоб і іншим не кортіло переховувати цих розбійників. «І нехай потім за цю розправу помсяться самим ляхам гайдамаки», – підхопив другий голос. А ті кляті гої хай руть одне одного до скону днів.